Kian Battista de la Sandro, Olaszország legnagyobb vállalat együttesének, a Fabrika Milanese automobili a tulajdonosa. A kislánynak ez az első társasági fellépése. Miközben a bíboros, a miniszterelnök kezében lévő gyermeket latin szavak kíséretében Silvia Maria de la Sandro névre keresztelte, az édesanyja Katerina a férje füléhez hajolt. Bárcsak innék Istenben!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 Metrógumia a broncsokon futott, és bár e mai nevezetes esemény az iparmágnásokról, mint tiszteletteljes hódolóktól körüldongott Gian Battista nevéhez fűződött, Mariónak megvolt az a vígasza, hogy két házassága és töménytelen pénze ellenére a jó barátot fiú örökössel nem áldotta meg az ég. Viszont neki Mariónak ez megadatott. Ahogy a főpapa kisdet fejét meghintette a szentelt vízzel,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 Nem az unoka hugom, hanem a barátom, felelte Níkó, majd átkarolta Simonát, s elindultak a terasz felé. Szilvia nézte őket, ahogy elmentek előtte, s nem tudta, hogy a beléhasító fájdalmat féltékenységnek hívják. És nékónak persze a kalandjai közepette fogalma sem volt róla, hogy a kicsi lány rajongva szereti őt. Gian Battista és Mario az egyik télen elvitte Szilviát, Kortina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 Niko Lugzano-ba száguldott, hogy svájci frankot hozzon, amivel Giambattista teljesíteni tudja az emberablók követelését. A karabíni Erik azonban lehallgatták a telefonbeszélgetéseket, és előbb a teröristákhoz, mint a pénz, és a tűzharcban Katerina halálos lövést kapott. Attól a perctől kezdve, hogy Giambattista megtudta, mi történt, csak a munkájának élt, bezárkózott a szobájába,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 a semmibe évet. A nevelőnője, Miss Turner, azzal próbálta meg elvonni a figyelmét, hogy hangosan felolvasott neki. A 11 éves gyermek arcát merevvítette a teljes elhagyatottság, fakó, esett szomorúság ült rajta. Még akkor sem moccant, amikor észrevette Nékót, nem mosolyodott el, s nem futott a karjaiba, mint máskor. A fiatalember bicentett Miss Turner felé,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 – Dehogy nem! De én most téged kérdezlek. Hiszel Istenben? – Hát néha. – Bárcsak megkérdezhetném tőle, mi volt olyan nagyon rossz, amit a mama csinált, hogy így megbüntette őt. – Hát igen, tűnődött magában Néko. Jó kérdés. Ilyenkor az a maradék kis hitem is elpárolog.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 Ismét megfogta Níkó kezét, és ő is hazaindult.